12. Детектив і Капридієм Перед початком Капридієм в саду панує тиха, вечірня атмосфера. А сад нагадує актора, який, затамувавши подих, бурмоче підніс свої репліки. Рівними рядами стоять на столах калехи шампанського. Розкидані тут і там павільйони пропонують скуштувати екзотичної позамарсіанської насолоди. Кволоширяють ще не запалені світлячки на ніти. Оркестр смиренних налаштовує інструменти, частини своїх тіл, і садом лина тиха симфонічна какафонія. Експерт-піротехнік у високому капелюсі закладає різнокольорові ракети-фейерверків у пристрій, схожий на трубний орган. «Ну, що скажете, місьє детективе?» – питає Унру. Його вбрання присвячені Сол Джовіс останньому дню Дарійського календарного тижня. Кольори давно зниклого газового гіганта переливаються тканиною його туніки. У тіні дерев вона тьм'ян світиться відтінками яскраво-червоного і білого. «Схоже на вечірку часів старого королівства», – відповідає Зідор. «Ха, точно! Як на мене непоганий спосіб простринкати кілька сотень мегасекунд», – підтверджує Унру. Він кидає погляд на пристебнутий ланцюжком до жилета-годинник. Той має дуже простий вигляд – чорний циферблат з однією золотою стрілкою. «Як гадаєте, коли мене пограбують? Ми готові настільки, наскільки це можливо». Хай хто це буде, Лев Ламбер чи хтось інший, йому доведеться добряче попотіти. Заходи безпеки передбачають декілька грамотно розміщених агор і найнятих одеттою смиренних, антифобойних штурмовиків, оснащених спеціалізованими сенсорами та зброєю. Ізідор розраховує, що цього вистачить. Він розглядав і складніші варіанти із залученням технологій з чорного ринку. Але зрештою дійшов висновку, що це може завдати більше клопоту, ніж принести користі. Ну, це підготовка. Унру плескає Ізідора по плечу. До речі, ми досі не обговорили питання вашого гонорару. Сі Унру, запевняю вас, що... Так, так, дуже шляхетно з вашого боку. Я хочу, щоб ви отримали бібліотеку. Можливо, ви нарешті розгадаєте її таємницю. Або спалите її дотла. Одета вже підготувала контракт. Я надішлю вам його геволод до кінця вечора. Ізідору шолешено витріщається на міленіера. Дякую. Не дякуйте, просто змусьте нашого непроханого гостя Добряче побігати за здобиччю. Сподіваюся, ви сьогодні будете з дамою. Ізідор хитає головою. Шкода. Що ж, а я збираюся трохи погріховодити перед смертю. Тож вибачайте. Деякий час Ізідор спостерігає за приготуваннями та інструктує смиренних, низьких пантероподібних істот з гладкими чорними панцерами щодо їхніх маршрутів патрулювання. Потім він іде до гостьової кімнати, де висить його костюм солуниш. той, який раніше має дещо жіночий вигляд, занадто тісний у невідповідних місцях. Але Ізідору все одно його вдягає. Здається, чогось бракує, і юнак згадує, що в кишені штанів залишився перстень сплутаності. Він дістає його і вішає на ланцюжок годинника. Так ось, що таке сценічна лихоманка. Думає він. Ми з Раймонду, як і всі інші, прибуваємо на вечірку з куртуазним запізненням. Довколо нас із павукабі виходять чоловіки і жінки у вишуканому вбранні з фантастичного ксантійського шовку, мережева та розумної матерії. Тема вечірки час, тому нас оточують індійські боги й богині дарійського календаря, зірки планети, звісно, виставлені на показ годинники. і не вірю, що дозволила себе вмовити, бурчить Раймонда. Гуманоїдний слуга смирений у блискучій лівреї зі скульптурним лицем, прикритим маскою, перевіряє наші запрошення співспогади і прямує до потоку натовпу, що повільно заповнює сад циферблат, і скупчується в невеликі групки. Дзвінкелихів. Прониклива мелодія ареснови та голоси гостей зливаються в свою рідну п'янку симфонію. Я усміхаюся Раймонді. Вона в образі звабливого фобоса. На ній сукня з глибоким вирізом, білі рукавички, а в зоні живота світляна сфера, достатньо яскрава, щоб засліпити стратегічні принади. Я ж задовольняюся тим, що поруч із нею здаюся скромним павичем у білій краватці, з кількома декоративними репліками годинників та квіткою лацкани. Запевняю тебе. Це одна з найменших моральних афер, у яких я коли-небудь брав участь, кажу я. Ми грабуємо багатих і віддаємо здобич бідним. У певному сенсі. Оце одно. Вона киває парочці гостей, одягнених у костюми Венери і Марса, чиї геволоти відкриті саме настільки, щоб їх можна було побачити. Це не зовсім те, що робимо ми. Точніше, повна протилежність тому, що ми робимо. Сяйво маленького Фобоса на животі Раймонди підкреслює витончену фактуру її обличчя. Вона нагадує мені скульптуру якоїсь грецької богині. Твоїм друзям у масках потрібні докази. Ми надамо їм докази. Я беру калик шампанського у найближчого смиренного слуги, струшую пилинку з його лівреї і одночасно випорскую на нього з квітки дозу невидимої речовини. Сильно діюча штука, але треба застосувати її саме зараз. Потрібен час, щоб вона спрацювала. Це перший етап плану. Тож не переймайся. За умови, що твоя знайома зможе нас відрекомендувати, все пройде як по маслу. Що там із заходами безпеки?» Шипачує Мілі. «Вона прикриває нас із готелю, координуючи операцію разом із пергонем». «Мінімальні», – відповідає Мілі. «Однак суттєвіші, ніж ти очікував. Мене непокоїть бойові смиренні. На них дуже непогані сенсори». «Зроби мені ласку», – каже Раймонда. «Не треба мене заспокоювати. Ходімо потусуємось». Раймонда напрочуд легко дістала для нас запрошення. Як відомо, Крістіан Унру – покривитель мистецтва і водночас ентузіаст королівства. Тому подруга Раймонди з музичної академії подумала, що було б чудово, якби та змогла обговорити з ним задум своєї опери. Адже ж на вечірці буде повно охочих до патронату артистів, але її довірена особа пообіцяла влаштувати нам особисте знайомство. А це саме те, що мені потрібно. Раймондо махає нам рукою невисока літня жінка. На ній сукня з розумної матерії, схожа на пісковий годинник, без скла. Це не тканина, а лише червоний марсіанський пісок, що струменіє її пишною фігурою. Ефект гіпнотизує Як чудово, що ти тут. Ах тут твій симпатичний кавалер? Я окланююсь і привідкриваю геволот, як того вимагають норми пристойності, але стежу за тим, щоб у неї не залишилося стійких спогадів про мою зовнішність. Рауль Дандрезі, до ваших послуг. Раймонда представляє мене під вигаданою личиною емігранта з Церери. Гебело жінки годинника повідомляє, що перед нами Софія Дел'Анджело, викладачка Академії Музики і Драми. «О, я впевнена, ми щось придумаємо», – каже Софія. «А що сталося з бідолашним Ентоні? Я була, закохалася в його волосся». Раймонда червоніє, але не відповідає. Софія підморгує мені. «Будьте обережні, юначе, вона вкраде ваше серце і залишить собі на згадку». «Тихо, не відлякай Рауля. Не так просто було його зарканити, каже Раймонда. Господаря вечірки ніде не видно. Софія знічується, а її пухкі щоки спалахують рум'янцем. Боюся, що ні. Я витратила цілу годину на його пошуки. І я абсолютно впевнена, що він має почути твою нову композицію. Але, судячи з усього, сьогодні він зустрінеться лише з вузьким колом друзів. Знаєш, я думаю, що насправді він боїться цього горизвісного Лефламбера. Ну, просто жах. Майже пошепки говорить вона. Ле кого?» – перепитує Раймонда. «Ти не чула?» – дивується Софія. Подейкуючи що відомий злочинець-гастролер зухвало напросився на вечірку і навіть надіслав листа, в якому анонсував свій візит. У Раймонди очі лізуть на лоба. Анонсував візит? – сичить Мієлі в моїй голові. «Анонсував – Анонсував? Я й гадки не маю, про що вона каже. Протестую я. Це було б страшенно непрофесійно. І це правда. Останніми днями підготовка поглинула всю мою увагу і на красиві жести часу не було. Несподівано я відчуваю укол досади. Такий лист був би доречною родзинкою. Присягаюся, це не я. Це та сама історія, що й з Гоголь піратами хтось забагато знає. Скасовуємо операцію. каже Мілі. Якщо вони на тебе чекають, ми сильно ризикуємо. Не мили дурниць, іншої нагоди найближчим часом у нас не буде. Просто все стає трохи цікавішим. Крім того, у мене є одна ідея. Це не обговорюється, відрізає Мілі. Тільки не кажи, що ти збираєшся втекти, підібгавши хвіст. Що ж ти за воїтелька? Давай так, ти відповідаєш за насильство згода? А я розберуся з цим викликом. Це те, що я вмію. Найменший натяк на небезпеку, і ми вшиваємося. Міелі вагається. Гаразд, але я стежитиму за тобою, каже вона. Не сумніваюся. Раймонда дякує Софії за спробу, і вибачившись, ми прямуємо до невеликого павільйону біля Галявини, де виступає трупа акробатів з парою граційних слонів, що хоботами майстерно жонглюють смолоскипами і з граю кричущу яскравих дресированих мегапапуг. Я так і знала, що це погана ідея, каже Раймонда. Тепер нам не підібратися до Унру. І... А він що тут робить? Вона витріщається на юнака на протилежному боці галявини, високого, худорлявого, зі скуйовдженим волоссям у погано підігнаному чорно-сріблястому вбранні. Той замислено блукає натовпом із мрійливим виразом на обличчі. Це той самий детектив? Так, Ізідор Бутреле. Цікаво. Схоже, він має доступ до Унру. Раймонда кидає на мене крижаний погляд «Не вплутуй його». «А чому ні? Я намацую в розумі інструменти гоголь-піратів. Я ще не мав нагоди випробувати програму крадіжки особистості, але вона готова і чекає на свій час». «Ви знайомі, Геш? Поділишся доступом до геволоту?» Вона глибоко вдихає. «Ну ж, бо не будь такою взірцевого відмінницею», – кажу я. «Ми тут, власне кажучи, маємо вчинити злочин. Нам стане пригоді будь-яка можливість». «Я маю доступ до його геволоту», – цідить вона. «І що з того?» Он як, колишній коханець, ще одне вкрадене серце. Не твоє діло. Допоможи. Дай мені його гиволод, і я дістану те, за чим ми прийшли. Ні. Я скрещу на грудях руки. Ну, гаразд, поїхали додому, і нехай приховані ляльководи надалі смикають вас за ниточки. І їх смикають за ниточки, і його смикають за ниточки. Я ввожу рукою натовп і вказую на детектива. Ось про що я. Іноді треба йти на компроміси задля перемоги. Раймунда відвертається. Її лице стає жорстким. Я намагаюся взяти її за руку, але вона не розтискає пальців. Подивіться на мене. Дозвольте мені це зробити, щоб тобі не довелося. Будь ти проклятий! Вона хапає мене за зап'ясток. Коли справа буде закінчена, ти повернеш мені все, що я тобі дам. Присягнися. Присягаюся. Я теж присягнуся, каже вона. Якщо ти його скривдиш, то пожалкуй, що втік з в'язниці. Я перевожу погляд на юнака. Він стоїть спершись на дерево. З напівзаплющеними очима, наче спить. Реймондо, я не маю наміру зашкодити йому. Ну, може, трохи постраждає його его. Тим краще для нього. Краще ти вмієш робити, тільки гірше, парує вона. Я розводжу руками, елегантно вклоняюся і йду на рандеву з детективом. Гуляючи парком, Ізідор пильнує, спостерігає, аналізує. Під потоком гаволуту Можна без зусиль розглядяти візерунки людської природи. Ось композитор, чию музику сьогодні гратимуть смиренні, пулює на компліменти. А ось активіст Воскресіння Смиренних прагне отримати пожертву від Унру на свою справу. Ізідор намагається радше відчувати, ніж бачити. Він подумки проводить пальцем по навколишньому світу, читаючи реальність як літери Брайля, відмічаючи те, що здається звичним, і те, що вибивається з норми. Добрий вечір. Ізідор піднімає очі. Концентрацію уваги перервано. Перед ним стоїть смаглявий чоловік у білій кроватці. Він невизначеного віку, трохи нижчий за юнака. На камізельці незнайомця виблискують золоті декоративні годинники, підкреслено демонстративно, на думку Ізідора. Незважаючи на приглушене світло, яке розсіюють світлячки, на ньому сонцезахисні окуляри із синіми скельцями. У лацкані яскраво-червона квітка. За ним шлейфом тягнеться ледь вгловимий запах жіночих парфумів, Тонкий сосновий аромат. Чоловік знімає окуляри і обдарує Зідора втомленого від світу усмішкою з-під важких повік. У нього темні, темнющі, ніби накреслені гострим олівцем брови. І наглухо закритий геволод. Так. Вибачте, я шукаю, як це правильно сказати, приватне місце. Зідор супить брови. Що, перепрошую? Ну, знаєте, для тілесних справлянь. Ага, ви прибулиць. Так, Джим Барнетт. Мушу визнати, мені тут важко зорієнтуватися. Чоловік постукає себе по скроні. Певно, мій мозок ще не адаптувався. Ви мені допоможете? Звичайно. Ізідор надсилає чоловікові план свій спогад з розташуванням туалетів в маєтку. При цьому він відчуває напад головного болю. Здається, я трохи перепрацював. Чоловік розпливається в усмішці і плескає його по плечу. О, так зручно. Дуже дякую. Приємного вечора. І він розчиняється у натовпі. Ізідор замислюється, чи не варто відрядити смиренного охоронця, прослідкувати за чоловіком, але тут його увагу привертає аномальна сигнатура за гори неподалік. Невисокий юнак, одягнений в костюм сол Меркурії, здається йому знайомим його вбрання виблискує сріблом та жаром, на голові крилатий шолом, а сам він спілкується з дівчиною в образі близнюків, чий костюм з нанасмугу дублює кожений рух. Очі юнака спрямовані кудись у далечінь. Ізідор, шипоче одному зі смиренних, Підходить до пари і торкається плеча хлопця. Адріане Ву. Журналіст підскакує. Треба поговорити. Карбує слова Ізідор. Але я маю запрошення, протестує Ву. Он роздавав їх направо і наліво, тож я маю висвітлити цю подію. Хоча зустріти тут тебе теж інтрига. У моїх читачів є шанс дізнатися щось новеньке. Ні, насуплюється Ізідор. Ти робив аналогові фотографії. Ну, біля нього Ізідора безшумно лягає смирений штурмовик. Його безлика голова впивається поглядом у журналіста, а тіло видає тихий інфразвуковий гул, що відлуняє в Ізідорових легенях. Ву витріщається на істоту. «Так сталося, що я тут відповідаю за безпеку», говорить Ізідор. ж віддай мені камеру і можеш залишитися». Ву знімає шолом, відкручує від нього циліндричний предмет і передає його Ізідору. Це аналогова фотокамера, що спрацьовує від ремінця під підборіддям. Примітивний пристрій, Зі світлочутливою плівкою занадто проста, щоб її виявив геволод. «Дякую», – каже Ізідор. Він киває дівчині-близнюкам. «На вашому місці я був би дуже обережним зі словами в присутності цієї людини. Дайте знати, якщо виникнуть проблеми». Він усміхається ву. «Потім подякуйте. Починається перший танець. Ізідор вирішує, що заслуговує на випивку і бере келих білого вина. Потім він звіряється з годинником. До запланованої кончини унру залишається година. І тут юнак помічає, що перстень з плутаності зник з його ланцюжка. Серце починає несамовито калатати. Він кліпає про зустріч із незнайомцем у синіх окулярах і бачить, як той майже непомітним рухом краде подарунок піксель, Відкріплює годинник від ланцюжка, за лічені секунди знімає перстень та повертає годинник на місце, не перериваючи при цьому бесіди з Ізідором і маскуючи все, що можна під геволотом. Ізідор робить глибокий вдих. Його розум проноситься по агурах вечірки, перейдаючи співспогад про чоловіка Одетті та смиренним вартовим. Однак незнайомця ніде не видно. Він або втік, або сховався під Геволотом. Юнак митушливо бігає по саду, намагаючись розпізнати під прямами Геволоту непроханого гостя. Тепер це, очевидно, Жана Лефламбера власною персоною. Але чоловіка як вітром здуло. Чому він зі мною заговорив? Просто познущатися? Або... Ізідора знов накриває дивний головний біль, і химерне відчуття дежавю. Перед ним мелькають обличчя, ніби він перебуває у двох місцях одночасно. Він дістає збільшувальне скло і вивчає фотоплівку з камери Адріана Ву. Пристрій з оку без жодної мороки перетворює зерна плівки на повнокольорові зображення. Ізідор гортає фотографії, постукуючи по скляному диску. Світські левиці, артисти. А ось і він, Унру. На знімку, зробленому згідно з таймером кілька хвилин тому, міленіарс сміється колі друзів, серед яких виділяється знайома постать у чорно-сріблястому костюмі – юнак зі скуйовдженим волоссям. Ізідор кидає камеру і зривається з місця. Дублювання зовнішнього вигляду детектива займає лише мить. Я перевтілююся в одному з павільйонів повної приватності, який наш господар завбачливо приготував для плоских утіг та інших потаємних занять. Я переношу тривимірний образ детектива на власну плоть, і перепрограмовую свій одяг, імітуючи його костюм. Схожість не має бути абсолютною, багато чого можна приховати під геволотом. Одним оком дивлюся на перстень, який вкрав у хлопця. Вочевидь, це технологія ЗОКу. Вирішивши дослідити артефакт пізніше, я кладу його в кишеню. Головна проблема – це сигнатура особистості. Саме для цього мені від Раймонди був потрібен його геволот. А ще мені потрібні обчислювальні потужності пергонен для апроксимації квантового стану в якому годинник детектива себе ідентифікує. «Я думала, бути злодієм легко», – бідкається корабель, поки ми туди-сюди пересилаємо пакети даних. «А це важка праця», – я ж казав, очікування і сусільний жах. Щоб виконати дану Раймонді-обіцянку, я стараюся ігнорувати спогади, які прокручуються в моїй голові мірою того, як корабелі програма-крадіжки особистості їх опрацьовують. Я бачу спалахи безликих скульптур на стіні та дівчину з каменем зоку в основі шиї. У цих спогадах є разюча невинність, і на секунду я замислююся над тим, навіщо цей хлопчик переслідує гуль піратів та злочинців на кшталт мене. Я відмахуюся від цих думок. Я тут не для того, щоб вкрасти минуло детектива, а для того, щоб викрасти час. Гоголь програма сигналізує про успішний злам і, перекодувавши мій годинник, змушує весь світ думати, що я Ізідор зідор ботреле. Дуже скоро. Його годинник синхронізує сигнатуру особистості з геволотом оточення, тому мені треба поспішати. Я перевіряю решту обладнання, квант павука та кнопку пуск у моїй голові і вирішую, що настав час для головної події вечора. Я наближаюся до компанії Унру. Запозичений геволот дозволяє тепер побачити її учасників та імітую розсіяну ходу детектива. Моя жертва розмовляє з високою жінкою у білосніжному вбранні, скидається на п'яного веселуна. «Пенсія Батрелея!» – гукає він, побачивши мене. «Як проходить полювання на лиходія?» «Їх занадто багато, щоб вибрати когось одного», – відповідаю я. Унру заходиться сміхом, а жінка в білому кидає на мене здивований погляд. Краще поквапитися. «Бачу, у вас святковий настрій», – каже Унру. «Молодець!» «За це й вип'ємо». Він усушує свій келих. Я передаю йому ще один, який взяв у таці смиренного офіціанта, що проходив повз. Коли Унру бере новий келих. Я даю квант-павукові коротку інструкцію. Той пробігає по моїй руці, застрибує на долоні міленіера, змикає під рукавом у кольорах газового гіганта і вируше на пошуки годинника. На вирощування павука пішло три дні і одна затяжна суперечка з мілі про можливість погратися з тілом соборності. Ми з пергона розробили дизайн і він виріс у мене на згині руки. Крихітна багатонога гулька, що містить в собі стани бедла, за допомогою яких ми з Мілі влаштували надщільний канал зв'язку з кораблем. Я усміхаюся Унру із керовою павука силою думки. Як не святкувати, коли ось ось почнеться фейерверк? Є. Павук дістається годинника, пробирається всередину і під'єднується мініатюрними зондами до іонних пасток, що зберігають персоналізовані непідробні одиниці часу Унру. Квантові стани, які годинник один за одним надсилає до системи воскресіння, відраховуючи тривалість життя в тілі людини. Одна, дві, три, десять, шістдесят секунд часу квантово телепортуються в небо і осідають у вигляді квантових станів у крилах пергонен. Так. Унру хмуриться. «Але я приберіг фейерверки до особливого моменту», – каже він. «Хіба не кожен момент повинен бути особливим?» Унру знову сміється. «Міс'є ботреле, не знаю, де ви віднайшли свою дотепність, на дні склянки чи на вустах гарненької дівчини, та я радий, що це сталося». «Міс'є Лефламбер, чи не так?» Переді мною стоїть детектив в оточенні двох смиренних вартових, чорних глянцевих істот, сповнених чистої сили та жорстокості. Я здіймаю брови. Швидше, ніж я очікував, набагато швидше. Він заслуговує науклін. До ваших послуг. Я відновлюю свою зовнішність і усміхаюсь Унру. Ви були гостинним господарем, але, боюся, я мушу вас покинути. Мій цілий це я мушу попросити вас не рухатися. Я підкидаю свою квітку вгору і в уяві натискаю велику червону кнопку. Усі фейерверки спрацьовують одночасно. Небо наповнюється вогняними смугами, подвійними потрійними спіралями, зірками, що розсипаються на срібні пластівці, та раптом гуркотом грому. Після каскаду яскраво-пурпурного конфеті дві сині ракети малюють у повітрі знак нескінченності. Пахне порохом. Довкола мене замирає вечірка. Смиренні вартові перетворюються на статуї. Музика замовкає. Вунру падає з рук келих, однак він залишається стояти зі скляними очима. Дехто повільно осідає на землю, але майже всі застигають, втупивши погляд у щось далеке і невидиме, поки над нами шкварчить і вмирає феєрверк. Ще одна кавер за спіратського посібника. Он – то генетичний вірус, який робить клітини мозку надчутливими до певних довжин хвиль видимого світла. Було зовсім неважко переналаштувати його не для вивантаження свідомості, а для виклику тимчасового паралічу. Схоже, інфекція з моєї квітки поширилася навіть швидше, ніж я очікував. Крім того, виявилося, що виробників фейерверків у рухомому місті не так уже й багато. Підкупити їх під приводом невинного сюрпризу для місія Унру було не надто складно. Я загортаюся в геволот і проходжу повз оглушений, мовчазний, бездумний натовп раймонда теж у режимі повної приватності чекає на мене біля садових воріт. Не хочеш залишитися ще на один танець. Я замружуюсь в очікуванні ляпаса, однак його нема, а коли розплющую очі, то бачу її кам'яне обличчя. «Віддавай! Його геволод! Зараз же!» І я виконую обіцянку. Повертаю всі права на спогади детектива, видаляю його із себе і знову стою просто Жаном Лефламбером. Вона видихає. «Ось так краще! Дякую!» «Я правильно розумію, що твоя банда позамітає наші сліди?» «Не переймайся!» – відповідає вона. «Просто роби свою справу!» «Якщо тобі від цього стане легше, – кажу я, – то в наступному акті я помру!» Ми виходимо в громадський парк. Уже споночило. Раймонда перевтілюється в джентльмена і злітає в повітря. Пригаслий фейерверк, відблискує на її срібній масці. Я ніколи не хотіла твоєї смерті це завжди було про інше. Про що? Про помсту? Дай мені знати, коли з'ясуєш, говорить вона і зникає. Як не дивно, але вечірка продовжується навіть після того, як закінчиться період вкраденого часу за 10 хвилин. Музиканти підхоплюють мелодію, відновлюються розмови, тема, звичайно, у всіх одна. Уйзідора пульсує в скронях. Разом зі смиренними вартовими та одеттою він знову і знову обшукує територію і перевіряє екзопам'ять саду. Жодних ознак Лефламбера. Відчуття провалу та розчарування навалюється на нього свинцевим тягарем. Ближче до опівночі він нарешті повертається до гостей. Унру вже відкрив Геволод перед публікою. Він у центрі уваги і насолоджується цим. Міленіар приймає компліменти за мужність у присутності злодія, та врешті-решт він дає знак рукою. Друзі мої, настав момент вас покинути, проголошує він. Дякую вам за терпіння під час цього незапланованого розважального номера, унатовпі луней сміх. У всякому разі, завдяки хоробрості місія ботреле крадіють тік з порожніми руками. Спочатку я збираюся упокоїтися між цими милими дамами, каже Унру, обіймаючи двох куртизанок зі зміїної вулиці. Або під ногами слона. Він піднімає келих у напрямку граційної, товстошкірої тварини, що височіє над натовпом але все ж таки вирішив зробити це тут, серед друзів. Час для кожного свій, відносний, абсолютно скінчений, нескінчений. Я хочу навічно закарбувати цю мить, бо коли я чиститиму ваші вбиральні, захищатиму вас від фобоїв, нестиму на спині ваше місто, я буду пам'ятати, як це, мати таких друзів. І ось із келихом винає поцілунком, унру Бог дівчат, або двома, сміх, я помираю. Побачимося в. він гепається на землю, впустивши келих. Здивовано блимаючи очима, Ізідор витріщається на нерухоме тіло Міленіра і переводить погляд на його годинник. Той показує одну хвилину до опівночі. Але як так сталося? Він же все ретельно спланував до останнього слова. Та його думки заглушають радісні овації та звуки відкоркованого шампанського. Коли за тілом приходять воскресителі і починається поминальне автепаті, Ізідор бере келих вина і сідає міркувати. Інтерлюдія. Правда. Тієї ночі, коли стався сплеск, і Сувеня вирушають політати на планері над лабіринтом ночі. Звісно, це була ідея Сувеняти. Усім відомо, що каньйони лабіринту кишать фобоями і термінальними пастками. Та й Марсель не може собі дозволити оренду планера. Але з коханим не посперечаєшся. «Ти борчиш, наші дід», – каже Сувеня. «Ти ніколи не станеш митцем, якщо не будеш іноді загравати зі смертю». Закит про концепцію, над якою він так довго працював лише для того, щоб побачити, який її втілює хтось інший, зачіпає заживе. Марсель не може з цим змиритися. І ось він опиняється в небі, дивиться вниз на темні провалля та вгору на зірки і попри все насолоджується моментом. Над каньйоном Іо Сувеня круто скеруває планер вниз, ледь не до верхівок темних псевдодерев, а потім різко тягне до гори. Вони майже притираються до краю каньйону, і у Марселя – Перевертаються нутрощі. Побачивши вираз його обличчя, совеня заливається сміхом. Ти геть з божеволів. Промовляє Марсель і цілує совеня. А я гадав, ти ніколи не наважишся. Усміхнувшись, відповідає він. Це було чудово, каже Марсель. Але давай піднімемося вище і просто помилуємося небом. Для тебе, кохане, все що завгодно. На акробатику в нас є ціла ніч. Марсель ігнорує його жартівливий натяк, відхиляється на спинку сидіння і дивиться в небо. Він кліпає, викликаючи зображення сузірь та планет. «Я думав про те, щоб поїхати звідси», – каже Марсель. «Поїхати?» – дивується Сувеня. «І куди б ти подався?» Марсель робить жест рукою. Ну, кудись туди, у височінь. Він притискає долоню до гладенької прозорої шкіри планера. Між пальцями йому підморгує яскравий Юпітер. «Тобі не здається, що ми по-дорному застрагли в тутешньому циклі? І навколо все якесь нереальне?» «А хіба це не твоя робота відчувати нереальне? У його голосі звучить нотка роздратування. Совеня вчиться на інженера, і вони ніколи не були б разом, якби не фізичний потяг. Але час від часу він говорить такі речі, що серце Марселя просто стискається. Протягом їхнього дворічного роману Марсель неодноразово замислювався над тим, щоб залишити партнера. Утім, такі моменти, як зараз, завжди його зупиняли. «Ні», – відповідає Марсель, – «я роблю нереальні речі реальними, а реальні ще реальнішими. І там, на горі, це буде набагато простіше». У зоку є машини, що перетворюють думки на предмети. Соборність обіцяє, що збереже будь-яку думку, яка тільки може виникнути. А тут? Під його пальцями вибухає Юпітер. мить долоня постає червоним силуетом на тлі сліпучої білизни. Марсель примружується, відчуває, як здригається планер, а його крила звиваються в чудернацькі форми, немов охоплений полум'ям папір. Він помічає, що в долоні холона рука совеняти. А тоді його коханий починає кричати, і його горло роздирає Гласолалія без глуздих слів. Навколо них палає небо. І вони падають. Набагато пізніше, коли смиренні принесли з пустелі їхні тіла, а Воскресителі зібрали їх докупи, Марсель почув слово «сплеск». Постраждали міста. Сама екзопам'ять зазнала пошкоджень. У сонячній системі все ще гірше. Юпітер загинув, його жерла сингулярність. Гравітаційна, технологічна чи обидві – ніхто того не знає. Соборність заявляє, що протистоїть загрозі космічного масштабу, і пропонує всім мешканцям Облієта рятівне завантаження свідомості. Залишки Зоку із Супрасіті виступають проти. Ходять чутки про війну. Усе це мало турбує Марселя. Яка несподівана честь, каже Поль Сернін, сидячи в майстерні Марселя. Цілком можливо, що Марселю це лише здається. Але Крізь Геволод, його суперника, прозирає натяк на легку заздрість. Коли той роздивляється клейтронні моделі, ескізи та редімейт артефакти. Я не очікував, що стану першим світським візитером після вашого зникнення. Як справи? Ходімо, відповідає Марсель. Сам побачиш. Дім Марселя розташований в районі крайки, виходить фасадом на пустелю. У цьому домі совеня займає найкращу кімнату. Більшу частину дня він спокійно сидить з порожніми очима біля вікна у коконі медичної піни, але час від часу він видає довгі трелі на горлових клацань і металевих звуків. Воскресітелі не розуміють, що сталося, каже Марсель. Його мозок перебуває в постійному когерентному стані, як це описує застаріла квантова теорія свідомості. Конденсат у мікротрубочках його нейронів якось сплутався з екзопам'яттю. Якщо цей стан сколапсує, він може одужати, а може й ні. Мені дуже шкода, говорить Цернін. На подив Марселя слова співчуття звучать щиро. Я можу чимось допомогти? Можеш. – відповідає Марсель. – Як саме? – Я здаюся. – Каже Марсель. – Схоже, мої ідеї надихали тебе в минулому, тому я тобі їх продам. Він обводить студію рукою. – Усі. Я знаю, що ти можеш собі це дозволити. Сернін блиме очима. Але чому? – Воно того не варте, – пояснює Марсель. На небесах живуть гіганти, а наше життя не має значення. Будь-хто з них може нас розчавити, навіть не помітивши цього. Тому немає сенсу малювати красиві картинки. Це вже давно було створено. «Ми мурахи. Єдине, що має цінність – це піклуватись один про одного». Марсель торкається руки савеняти. савиняти. «Я роблю це заради нього», – каже він. «Це моя відповідальність. Я хочу дочекатися його одужання. Але для цього мені потрібен час». Цернін довго дивиться на них. «Ти й помиляєшся», – нарешті, – каже він. «Ми такі ж великі, як і вони. Хтось повинен їм це продемонструвати». «Будуючи іграшкові будиночки?» як собі знаєш». Марсель понупки надсилає серніну контракт і обводить майстерню рукою. Тепер це все твоє, ти переміг. Дякую. тихо промовляє сернін. Він завмирає і прислуховується до звуків совенята. Нарешті він прочищає горло. Як на тебе пішло? повільно каже він. Чи може я бодай іноді вас навідувати? Якщо захочеш, відповідає Марсель. Мені байдуже. Вони закріпляють угоду рукостисканням. І з звічливості Марсель пропонує йому коньяк, але вони п'ють мовчки. І одразу після частування Сернін іде геть. Марсель годує совеня і той заспокоюється. Він довго сидить поряд із коханим, наказавши будинку грати мелодії Ареснови. Та коли з'являються зірки, Марсель опускає штори.